Як радів Іван Іванович, коли ми вийшли на берег ріки, яка була однаково рідна українцям, білорусам і росіянам. Дитинство його минуло ще до революції, поблизу Валтаю, в бідній селянській родині. Шкодував хлопець не раз, що запізнився родитися. Не брали його добровольцям до Червоної армії, хоч навкруги кликотіла громадянська війна. Військову справу він любив. Тож уже після війни подався добровольцем у піхотне училище, став командиром, а згодом учився в бронетанковій академії. Воювати ж уперше довелося в 1940 році з Білофінном. Ось там прийшли до командира Колотушкіна заслужена бойова слава і нагороди. Ординами Леніна і червоного прапора був відзначений його ратний подвиг. Розкажу з тої війни, Лише один епізод. Наші артилерісти і танкісти штурмували білофінський ДОТ. Вороги не здавалися, відбувалися люто. Під час бою танк Колотушкина, важкий КВ, наскочив на міну. Вибухом була пошкоджена гусениця. Що робити, як вивести машину з-під вогню? Адже КВ тоді був новинкою, і не можна було ні в якому разі допустити, що ним заволодів ворог. Командування вирішило, як тільки стемніє і припиниться ворожий обстріл, танкістам залишити пошкоджену машину з тим, щоб потім КВ підірвати толом, а не віддавати противникові. Вибратися з танка можна було лише через люк на башті, але на броні увесь час вицокують кулі снайперів, так званих кукушок, що замаскувались на деревах. І все ж треба було шукати якийсь вихід. Тоді коло Тушкін скинув із себе кожушок, блискавично вискочив через люк, зістрибнув з танка, коваючи за його броню. За ним подалися всі члени екіпажу. Білофін не помітили і ще більш посилили обстріл. Та сміливці не думали залишати танк. Незважаючи на вогонь противника, вони відремонтували гусеницю, замінили зіпсовані траки і, ризикуючи своїм життям, Знову забралися до середини. Щимий і могутній каве розвернувся, зробив кілька влучних пострілів по ворожому доту і повернув до своїх. Ось таким безстрашним і вольовим був наш командир. Ніби з суворих снігів білою сторінкою перегорнувся, шелеснув бойовий епізод з минулого і вже покрила його вихряста заметіль. «Наш танковий корпус», – далі розповідає давній друг Колотушкіна, – «з боями пройшов від Волги до Дніпра. Бувало всякого. Часом вороги підбивали наші танки, але навіть пошкоджених машин ми не залишали на полі бою». Такий був наказ Колотушкіна. Відремонтовані танки через день-два знову йшли в бій. Під час наступу наш танковий корпус форсував понад 10 водних рубежів, Здебільшого мости на тих річках були зірвані ворогом. І наші танки переходили річки в Брід або на понтонах. До того ж доводилося це робити під вогнем ворожої авіації. В найкритичніші хвилини бою серед танкістів завжди був безстрашний полковник Колотушкін. Часом він сам водив бійців у контратаки, показуючи зразок сміливості і хоробрості. Так було і на Дніпрі. Але нехай він краще розповість про це сам. Ось, будь ласка, його фронтові листи до рідних. І вже говорить гвардії полковник Іван Колотушкін. Добрий день, дорогі мої дружини і діти! Посилаю вам гарячий привіт і міцно цілую. Алека, поздравляю з Днем народження. Це тобі, любий хлопчик, вже 13 років. Який ти вже дорослий. Бажає тобі найкращих успіхів у навчанні і в житті. А заживемо ми хороше лише тоді, коли розгромимо фашистських гадів. Зараз ми всі рухаємось уперед, на захід, долаючи труднощі і відчайдушний опір ворога. Скільки фріців повсюди валяється вбитих. Скалічених машин... Всі дороги і населені пункти усіяні ними, що ж, завоювали гітлеряки нашу землю. Ми так швидко просуваємось уперед, що пошта не встигає за нами. Два листи одержав, які ви написали давно. Та й сам пишу зрідка, немає часу. Роботи дуже багато, воюємо. Пройшли вже сотні кілометрів, звільняючи рідну землю. Не сьогодні-завтра почнемо велику битву. Готові. Горимо бажанням, розгромити феліцію, ждемо наказу. Скоро, непевно, ви прочитаєте про наші бойові дії в газетах. Вдаримо по гітлерівцях та так, як належить. За все відплатимо гадам. Нам живеться непогано. Весело тут, концерти хороші на Дніпрі. Ворог кидає все, щоб... Утриматись на його правому березі, але дарма. Всі намагання фашистів розбиваються від могутніх ударів наших військ. Ура! Перебралися через Дніпро. Учора на високому березі я зустрівся зі своїм давнім другом Панфіловим. Тепер він у нас за командира. Зустріч була радісна. А от із Зінькевичем розсталися на лівому березі. І, на жаль, назавжди... Похоронили його у Прилуках. Жаль, дуже жаль. 7 листопада, в день Великого Жовтневого Свята, він був у Києві, проходив зруйнованим спаленим хрещатиком, подовго стояв на Дніпровських Косогорах і радів, що належав до Великої Армії Визволителів Києва. Надвечір просів бліндажі, щоб написати рідним листа світлі саморобної лампи з гільзи снаряда. Сповіщав дружині про все, що пережив за останні дні, що бачив у звільненому Києві. Коли б ти бачила, що вони зробили з цим містом, матір його родів руських. Зруйнували, спалили вулиці Хрещатик, Володимирську, вулицю Леніна, бульвар Тараса Шевченка. Ти пам'ятаєш? Ці диво красиві зелені вулиці. Ми були тут до війни з тобою. Невпізнатий Печерська, знищено височену повітря вікові собори і, зокрема, Успенський чудовий витвір вітчизняного зодчества. Київ майже опустів. Лише зараз повертається до міста люди змучені, голодні, обірвані. Але який непогасний вогонь палає в їхніх очах, і піснувати Гітлер хотів збороти таких людей. У Києві діло більшовицьке підпілля, яким керував обласний комітет партії. В навколишніх лісах боролись партизани, тепер вони вливаються в лави наших військ.